Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allah në më drurë rë falëndrojme, edhe vëtëm për ti ndihme dhe falë në kërkojme. Salavatë tonë dhe salamat në kër ditë bëkuar jemua e qofërme i Muhammeden sallallahu alaihi wa sallam, mi familjënë ti më bëshoke të ti dhe jdata që ndi ekin këtë rukë dhërëndit në fundë të kësaj bote. Të ndërurë lazër, e ke Dhe veçanesh në takim në kaluar, kemi folë për Koranin dhe rolën e ti dhe kemi thënë se Koranin është mbrojtë si më i miri kësaj feje Dhe Koranin është prezentua si më i miri kësaj feje Nëse dëshiram në mënyrë të shkurëtër të drejtë dhe të saktë dikujtë më i folë për këtë feje A tërej më sigur të dhe më zrejtje bënë atër kuflet të përmes fjallës e Zotë Gjellë Gjellonë. Por edhe para së me kalu të këtë tjetëri edhe në rapor me vetëvejtën. Kurani është burimi i udhëzimi tonë dhe fjallët Allah Gjellonë janë odhërëfyjës e juonë në këtë dunja dhe gjitha ashtot në botën tjetër. Dëshërë që sëtë Të marrë një ajet nga Korani Dhe përmesti të shtjelaj Nisa dëbi që dalin nga kjo ajet Nuk u munduar që të përmendim Në kuadrë të këti shtjelimi Bukurit e kësaj feje Rahmetin e Zotë Gjellë Gjellal Që e ka zbri dhe na e ka dhru përmës kësaj feje Për të kuptu nese Allahu Gjellë Walla me këtë Islam në ka ndaru Dhe në ka mshuru, në ka begatu Dhe gjitha pun në këtë dunja dhe nëbësë të të të të nëjke lesuu Allahë u jelle hua alë athët Fëtt e kullaha Mest të tahtu Keni frik Allahum Bëjni të devat shumë dhej Zotit Për aqë sa keni mundësi Në një ayat të të të në fundë të surës Beqara Allahu athët La jukallifu Allahu nëfsan Illawus'a ha Nuk e ngarkon Allahu asë një shpirt për te asaj që ka mundësi Në këto dy ajetë shumë qartë asë Adurimin dhe Allahu Gjellë dhe Gjellali hu bëtë Bi bazën e mundësis Atëherë kur shterën mundësit Nuk ngarkon Allahu Gjellivala më obligim të saktuar Mirë po njerëzit të dhe ru da zërën nga njerë e keqkuptojnë këtë mundësi dhe e minimizojnë mundësin e tynët realisht kam mundësi mirë po arsuetu e se nuk kam mundësi dhe në këtë arsuetim pastaj e liran vetin nga obligimet e caktume fetara në dëgjum njerë duke thënë që unë e di që kam obligim në mazin e di që duhet mu falë për nuk kam mundësi dhe me nëzim e kash për fundën e tëra Dikush në Ramazan nuk agjaran, thot nuk kam mundësi. Dhe me jaftohet me kaq, a është kjo mundësia që zote ka përmën në Koran, a është kjo mundësia e lënë në duartë të gjdo kujtë me vendus, apo kjo mundësi e ka një regull, e ka një kufi, e ka një standard, kriter, caktum që mbi bazën ati e kuptujmë kur këna mundësi dhe kur nuk këna mundësi. Këtë duke me kuptu drejtë në base këtja jeti. Andaj, e vërtet është që Allahu Gjallat Gjelaluhu nuk e ka zbrit këtë fej me ingarku njërëzë, Absolut është, nuk e ka zbrit këtë fej që njërëzëve me ua rëndu jetën, nuk e ka zbrit Allahu obligimet që njërëzëve me ua nëgatru jetën, Por konë razit? Allahu thot në Kur'an, Ma enzelna alejke l'Qur'an e li të shka, Ne nuk ta kemi zbrit Kurani në ty që te me vuajt jo, Ska arë Kurani me vuajt na Kurani ka arë na me qimë të lungëtun Dhe gjitha këtu përshkrimet Të kësë e fej Jafin me kuptu Se Islami ka arë për të mirën ton Dhe gjitha obligimet Në këtë fej Jafin në kuadrë të Mëndësive njërzore E kër ne lezëm këta jet Dhe këtu fjal të laqë Qëka kuptujmë na Kërë Allah u thëtë në Kurën, nuk e ngarkën Allahu as një shpirë për te mundësive. Allahu që të pa thëtë, e qëka nëmë kuptën kja, unë e si musliman, që përëndëgjëj këtë ajët, qëka kuptën e për i kësaj? E përgjigjën e këtë për të për të të mundona me edhon, mërra në kuësë e kemi dinë e e zanë. Dëmonë, qëka kuptën e për i kësaj? E para, kërë Allah Nuk e ngarkën Allahu asë kënë për të mundësive, ose në jetin fillim që rezumë, keni frikë Allahun, bëhunit të dëvatë shumë dhej Allahut, atës o keni mundësi. Kër ne këtë ajët e lezojmë, e para, pika e para, dobija e para, përfitimi i parë që duhet me e marë këtu është, mshira e ma dhe Allahu Gjallat Gjallat Gjallat Gjallat Gjallat Gjallat Gjallat Gjallat Gjallat Gjallat Gjallat Gjallat Gjallat Gjallat Gjallat Gjallat Gjall me e la borë që ndaj Allahot është puna me ma dhe që e ki njetët nga se aj që të begatan dhe aj që vazhdimisht tjap mirë është Allah Gjellë Gjellë Hu edhe aj që komet marë në logari në esër kime dhunë logari për begatit dhe për jetën shuzume është Allah Gjellë Gjellë Hu pra ndaj bre nga jote për Me qenë mirë njahës dhe me e la borçin dhe Allahot është Nga brengat më të mdoja Mirë për kush ka mundësi me e la borçin Zotit E pa mundës shmashtë Për shambut Nëse ne dëshirojmë Shikur që kemi si shambut Shpa është hara Nëse ne dëshirojmë që Me e matë Adhurimin tonë Me e matë besimin tonë Punë të mira tonë Me një prej begative që Allah në e ka dhënë. Për shambull, begatia e shikimet, begatia e dëgjimit, begatia e mendjes, begatit e shumëta që Allah në e ka dhënë. Cillën begati të Allahot të mërmenja se me punë caktu me ekela u borqërë? Cilla? Fështirë është. Fështirë është me thonë se onë me këtë punë mirë e paguva begatine syve. E pagua begatin e dëgjimit Mendis e kështu mërat Do thot Sa do që tit për pjekësh E pa mund shumash me la borqin Dë me thon Nga gjithë mën betimi më bërshli E si me shpëtu nga Logar i dhenja Rahmeti Allahu gjallewon Nga përgëzën këta jet Se Allahu ka pranu Kjo është shumë rëndësishme me kuptu të Allahu ka pranu nga ne që ne të shpaguajm dhe të lajmë barqë ndaj Zodit me mundësit tona, jo me aqë sa Allahu e Meritan. Dëmëdhën, Allahu ka hjekë dorë, Allahu gjëllë në gjëllalu, nga mshirë ati, nuk e kërkan atë sa e Meritan, se e den që ne nuk mundëm i kur me e la borqën. Andaj e ka këthy në mundësit tona. Dëmëdhën, sëtë në përbotë, për shembull. Nëse një njeri është i smurr dhe ka nevojë për një operim, dhe shkon në spital ku atje mund të sotë operimi, por është spital privat. Kërkohet para. Mund edhe shtetnor kërkohet të më paguaj operimin. Nuk i ki mundësitë të paguash. Kërkohet për shembull 50000 euro. Kërkohen për shamu 100.000 euro Kërkohen Edhe ata thonë kjo perim bëhet të ne Por duhet kax me paguat Doon Qmimi këti shërvime është 100.000 euro Kjo qmimi jonë Ne mendojmë se puna jonë paguat me qikax Me 100.000 euro Ti thush o burra Unë e mundësit i kom veç 10.000 Si kom 100.000 Qikax unë mundësit e mija ata atë në spital a thojnë e hajt provoj të mundsit jo po do të të fal shko bëni mundësit edhe hajde apo çu të tash këtu mundet edhe ka ndodhur njëri një një për shembull vdes nga pa mundësia e intervenimit se nuk ka pas mundësimin pa u pagu çmimën e shërbimit apo shkan për shembull me një vande ku do të don me marr një dhomë hotel me me flight Kë metë në rrugë, ke hyme një hotel dhe natë aty kushtan përshembo në një qinë aro, ti ki një zëtë aro. Thush, më falni, më duhet një dhomë, jo metë në rrugë, jo metë keqë. A ka mundësi sonte me e kalu natën të ju, po ka mundësi kemi dhoma, kemi kështu po. Mirë, sa duhet, një qinë aro. Më falni, po një komë një zëtë, nuk komë një qinë, më falë po nuk banë. Nuk banë, po s'ka mundësi, asna s'ka nga mundësi. Dëmonë, njerëzit në esensë nuk të trajtojnë bëj bazën e mundësive tua, po bëj bazën e kërkjesëve të tyna, që shtonë është, në du një anë, gjithë kunë. Kur kusht nuk shyshë sa so ki mundësi ti, da në shërbim, ka që pagunë. Si ki mundësi, shkanë më në mundësive, kërka diko shërbim dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe që nuk shkan apo. Zakonet nuk shkan. Dhe përjashtim diku ndodh me me me ndonjë mirësi dikujt, po në esenc nuk ndodh, apo? Ndërsa tek Allahu që ne valla ti po kërkon, Allahu më më tfual. Allahu më të beqatu. Madje po kërkon Allahu më të shpërblymë me xhenet mbi bazë të çkafit. Apo e meritojmë ne atë xhenet që po e kërkojmë në punë tona me, pun me meritë Po thon dikush unë me njëjherë se kam xhenetin, s'ka kështu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë askush nuk ka mundësi me mund të ai fitoj xhenetin. Ne punojmë e pastaj rahmeti i Allahut është ai që na shtyn përpara. Prandaj ti e fiton knacidën e Allahut nga begatit më të mëdha. E fiton xhenetin e Allahut. Gjitha këto i merr jo me bosen e asoj sa kushtan. Po në bëj bazë në asaj sa so, ki mundësime për gubë Këveç të ka lau ashtu A nuk është ka rahmet A nuk është ka mshirë Allah Gjellewala Pa në shimë se po Kështu Allah i trajtojnë rap të ti I trajtojnë rap të ti Në bëj jo, bazë në asaj që e Allah shum, e meritan Ka se Allah Gjellewala meritan shumë Përndaj parëmëreni Allah Gjellewala Nuk kërkan sa duhet Nuk kërkan sa meritan Njoja, së muni jo ja, Andaj, e si mi abuazot, sot keni mundësijë. Anë nuk delë të në sheshë rahmetja Allahot, dhe kër njëri e kuptan këtë rahmet, e shese feja që Allahu në e ka zbrit, e cëlla fejë nuk në angarkon për të i mundësive, kjo është fejë e rahmetit. Për këtë arsijë edhe Allahu ka thënë, wa ma erselnake illa rahmeten il alëmin. Ne ty të kemi dërguar mëshirë, e që kjo mëshira. Ne të kemi dërgu me i mëshiru njërzë me këtë fejë. Jo me i denu, jo me vuajtë njërzë si pasoj e fej. Ai këtë fejë. Lërga saj, aj që vuajtë përshkak të këtë fejë, e ka keçkuptu fejë. Aj që e ngarkën vetëm për te mundësive, e ka keçkuptu fejë. E kështë të mëra. Si kështë do njërzë në jamën të këtë fejë e të prujnë, kalunë ku fitë. Kalu një ekstrem Edhe këtë e bu një mëndë fes I thimi e këtë të pru E këtë kalu Andaj shikani këtë të prim Si e ka qërtu pe i gamberi sallallahu alë sallam Edhe pse ka qenë një mëndë fes Një mëndë fes u kun Ama te i kalimi kufive Që realisht e prish Këtë rahmet Ska leju pe i gamberi sallallahu alë sallam Një dit Mohamedi sallallahu alë sallam Ska qëllu në shtepi Ka dalë për do punë të vetë Tre vetë kanë orë, Të kështëpia ti me pytë pejgamberin të shka Po se kanë gjithë Ka dolë gruja ti Ka thonë, a mujë mëjë një mujë të shka Ka thonë, kënë arë me pytë Si e adhëronë zotën Muhammedis salas Që kanë e Na po kemë që me ditë Këj pejgamber, këj përzgjidh mi Allahot Këj i dërgu mi Allahot Qysht e adhëronë zotën gjellewana Që ka bëna i në shpemrena Edhe ojësha i ka thonë R.A. Valla i qështë të apo fordet po da flanë da hanë da kalojm hygare ka kalzu të mund qyshë jeta e ti nënën e shtëp. Ato kur pënin kët prezantim ju ka dukë të jeshi pak qysh ki pejgamber ka ç'pak puni po ibadat. Për mëna ju ka dukë pak ibadeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ç'stojë ndonjëherë kur dolën në xham, tani si duket kur kus tamam, keti duken dallash. Edhe njëuni ka thonë ta shtu kallzu tash ai vet vet. Ky pejgamber ç'ka po? Ç'kaon ç'a bojën? Njëni ka thonë une, gjithë natën falënë, kur s'lejtë. Ndikur atë ku, mashallah, fa muslimani, gjithë natën falënë. Tjetëri ka thonë une, gjithë mundë në gjinaj, gjithë dëtë ditë në gjinaj, kur se prinshe? Beq bëjiftar, bëjiftar, bëj iftar, apetë në gjinaj, bëj iftar, bëj... Nënstap, une kur... Kjoj, qërë mashallah, kjoj, të njëtë nëko Ramazan, kjoj. Edhe tjetëri ka thonë une, kur s'martë ona. Gruaja e habi, fmija e habiten, tani soni krye de punë mia, unë jam i përkushtuar që azhote tan jetën të më kumlon veç për Allah, as du me martu, as fmija, as kurrë, këtë dynje le kom braktis, veç për Allah do me jetu. Kuringa është tek tani është vetëm i ngu, thoshta të kompleksoj, të bëjmë unitë të banë moni djunahçor palatina vet. Ka har Peygamberi sallallahu alaihi wasallam ndër kofën. Ata të kallzu këto punë të tyna, ka Muhamedi alaihi që ka arë erë rahmeti erë mshira e ta është nga në rahmetin që është flatë tha pegamberi sallallahu aleyhu sallam mora lajimin për atë që farë këni thënë e kuptova ju që është po bëni i bada unë e falem natën edhe fleaj unë e agjëraj po edhe e prishi ka ditë që sa qëreheq ka ku kalon ditë dhe nuk agjëraj Edhone martohem U martohu pegameshëm Fëmën regjibën sunneti Fëlej se minni Kush e njek rrugën të mryshë në kopimeje So feja jon kjo Nuk është feja jon Vëq mu fal Nuk është feja jon Vëq me agjeru So shtë feja jon Nga se kjo bjëndesh me mundësit Bjëndesh me rahmet Andi Allah gjëllë nga vëna e ka zbit këtë fej Rahmet Prandaj të drozër Te kalimi mundësive në e mënë të fesë, qërtuhet. Por edhe në mvlerësimi i mundësive, qërtuhet. Të duja qërtuhet. Edhaj që si dolin 5 vakte, qërtuhet, edhaj në mi shtu, mi bua 10 e 5 nëmit, jasë banë, qika që i katozotit, qika që i ki bërqë, mi i falë. Por edhaj që mre në 24 orëve, nuk mu në tëtë, nuk mu i mi falë 5 vakte, edhe kërtuhet. Apo nga se, 5 vakë të nëmërëna 24 urve jenë minimumi mundësis që njëri e din zotja ka mundësia johën përëndaj kur na e kuptojmë këtë e shojmë se kjo ferë të rahmet kur Allahu thët nuk ju ngarëkën Allahu për të i mundësive do të thënë Allahu gjellewale ju të rajton me rahmet krejt obligime që Allahu ka kërku për juve të gjithë thënë ndalesa që Allahu gjellewale ka kërku ju të lërguni të gjithë thë janë Mërna mundësit Kjo është e para Rahmeti i Zote Gjellewala Kujdesi Allahot për neve E dyta që e marim për këtja jeti Do bia dyta Që e mësujn për këtja jeti Se Allahot nuk e më garkon Asken për të mundësit Se këto mundësi Lëvizim A janë këto, këto mundësi gjithë njët Jo, lëvizim Lëvizim dhe sikur se lëvizin mundësit, lëviz edhe obligimin. Njëjt. Njëjt. Atë kjo për shembull ti ë rregullon për shembull pikë në pik, një, një sah. Sikur e lëvrizë ti pikën, kto prishet sa jaftë. Nuk lëviz njëjt, do tani mos e lëvrizë sa maprishja, apo. E fjja nuk ka kështo. Çiçt lëvizin mundësit, lëvizin edhe obligimet. Donë no, si po të rregullon Allah xhella dhe vola. Për shembull. Allahu të varë e kotale ka bërë që njëri, lajnë dëruar, e ka bërë zotë i gjellë gjellë, që njëri, kur dhe më u falë me marë abdes me uj, më u pasru, mirë, a ndodhë mdo një herë, mos me pas uj, ndodhë, jenë rrugë, po adhe në shpit në alët uj, s'ka qëlu, në asë në blenë, asë, për shambull, jenë situatë, s'mon me rabdes me uj, po adhe ka uj, po, ki plak, jenë përrem, zguzame pre kuj, ka shumë, arsujet që njëri nuk mundit me pas kontakt me ujën. Mirë, tash mundësia këtu ndryshaj, ujën sënë e përdori, a ndryshajnë edhe obligimi abdesit, po me hera, të një vizë. Kalëm tash të, të jem umi, të onë është një pasrim me dhejë, e prej gdhejën, pasronë durët dhe ftyrën, murë fundat, murë fund, që kaqë, e prej gdhejën, ftyr Edhe murfëm, peç, kjo është pasrimi kur s'ka uj Dëmohon, levizi mundësia, levizi kërkesa Mej herë, mej herë Mirë, Allah u ka kërku me u falë Pes kohët namazë Edhe edhim namazë Ka qëndrim në këmbë, ka ruku, ka sejtë Nëse përsham në njëri Thadë, vala, papritaj mu që unë komësat Pa fanat qështu të person që papritaj Që e i thejmë i këti? Ja, është banë Ja, me, me dembeli s'ka Me nejnë komë është kushtë. Shtyll e namaz me që nërë në komë Zbam pa ato Mirë për njëri thët Jumë ismut Nuk mëjme nërë në komë Tash mundësia u kufizu Apo smujme nërë në komë Namazi për kërkan mënë nërë në komë Këtë thët nuk mëjë shumë ismut Tash nëse mundësia u kufizu Aleviz dhe kërkesa Po, ka thënë pejganberi Sallallahu alesallam Salli kaimen Fe illem të stëti Fe kaiden faqin lum t'stetaj fa al jamb falun kemb nëse nuk, kem mundësi, nuk kem mundësi, Shika, të të e mundësi fal udhë nuk e mundësi fal ushtrit shiko t'përshtatë te fëja me mundësitë tua jo e kundërta dhe kjo është kjo është trahmat i madh i shoqërisë nevojë dhe ka rrethona caktuara që të cilat e zgjerojnë mundësinë dhe ka rrethona që e ngushtojnë mundësinë një për rrethonave të rëndësishme që e zgjerojn mundsinë praktikimit të fesë është edhe liria. Njëri kush i lirë ma le të praktikon fesë, se kur është ndrëbni, kur është i pushtuar, armikos lënë me, lën me zbatofën. Prandaj edhe kam sikt disa të ndrozën se nganjëra po komentuohet kaç, autorë dikush ka qëllim të kaç, nuk po domi në qëllime. Mirë, po nganjëra për shembull kthimi njerëzve në fe, po falën, rinia po kthehet xhamia, po shojm pak më shpesh e motra dhe nëna me shami, e kështu më radhë, një është ma te për po i këthej në fesë. E dikush tani, po këshur me komentur, e pëse një është po falen? E pëse një është po, pëse këto pëmbullon? E tani dikush, fatë këtësisht, po e japë të më rapështë të në kësa i puna. Më. Jo për paguhën, ju dikush po e aqëpërlonë metët, rute, ju dikush... Këtën këto komentimet banale, tëllëta, ju njërzorët Nga se këja jetë jepë me kuptu Sadë zerot mundësia Zerot edhe praktika Kjo është normal Liria në karë, alhamdule Zotë në kanë ru me liri Jemi në shtetë tonin të pavarën Tash këna me e këzu dhët vjeturin e kësaj pavarësia Ka atë meta, ka mëngësi Inshallah shkojmë këta këta të i përmesu Po me që thatë, shumë ma mirë jemë se që i në konë Kërë kur, kur se më hanë pos një që Ka problem me mendin me e ti Apo Delë kur dush, Përpara kush e kam riat ku e dini? Ke skuqti në Prishtinë së këtij ditë, atë rre kush, atë marr kush, atë vrar kush, s'dihet an ç'apo. Ta shko ku dush, vëllai. Kur dush dël, kur ty bën. Përkundrazi, policia ardh shërbimtonin, trun, sa të she polic gëzohesh el hamra që ka ndalë se politik. Sot gëzohesh përpara, thëshë ç'ku duëm këta tash. Apo, kundërta. Është nimet që që lirish begati. A nda njerëz kur janë rahat, kur janë të lirë, edhe tash fillojnë edhe Ma lirë shumë shku në gjamië dhe mu faljë Edhe me qitë shumë i e pëse? Pse është zeru mundësia E si të zerot mundësia Zerot edhe Praktika e fejës kjo është normal Edhe këtë regull në e mësën këja jetë Allahu Gjallola thotë Nuk e ngarkon, Allahu asken për të mundësive Në robëni, në pushtim Ka obligime, su një kry në vla Problema është da do një kry Nga që rizikohet jetë a jotë Të rizikohet familje ekstumerat. e kështu më radë njerës ka nuk rrezikohet përpara në sistemin komunist, domethënë veç me diçë dikush në xhinën e din njerëz që kanë pritur ku ke dalë për punë, ke dalë për këtu, ke, ke qenë i privuar nga shumë, do në realisht të ekon i izolum edhe i prum i shumëdirsive, pse kanë marrë vesh i Feroni po thotë la ilaha illallah. Tash në madh njerëz dikush s'kan gju dikush kam shef dikush. Po tash, e më bë marr vesh për shembull në punë që po në xhinën ti. A të thosh për punë? Jo valla. Përkundër Andaj, është normal me nëgjinu i sënd, e mështë me nëgjinu për para, normal është. Pra andaj, nuk duhet me kuptu këtë këthim njerëzën fejë ndryshe, pësë qështu. Pësë qështu. Ka anë mundësia, edhe është zgjeru edhe praktika dhe zbatimi. Pra andaj, të nërëzërën. Në në Varsishtë nga rëthanat, si ato të kurën, edhe, edhe zbatimi i fejës fillën me, me marë forum në vetë. Edhe si ato zgjerohen, edha mundësia praktikimit të xerot. Kjo është rregulli i Zotit xh.l.v. Edha edhe atë që më duhet me përmbullse kaq kuazoni të, domethënë kur vije puna të mund të si të apo nuk duhet njëri më marr të drejtën me përqaktuar ai mundsinë vet. Mirë, po edhe për tu mundsi ka ful Zoti në Kur'an, gazet kush na një më mirë, a na veten do na Zoti xh.l.v. Allahu xh.l.j. na një më mirë saktë në mundsi. Nëse, gazet na kera na duket që na mundsi Por kena musi. A ti u bini shambull për fond me kuptoak për shambull. Nënieri është operuar. Apo. Edhe edhamba ka kalu mirë, edhe tash ka kohë që muçun kom. I thot mjeku, mundesh muçun kom. Olo mjeksmai. Ti po tu çu se mundesh. Te mjeku e din në basë gjë an djes, në basë situatës, ti arshës e din që nuk ka problem muçun kom. Ajë nuk poqot në komë, jo për shka këtë pa mundësisë, për shka këtë frikës. E frika dhe mundësia, dalojnë shumë, dalojnë shumë. Andë nga njerë dhe so njerës, ju kur, dojnë me zbatu finë, do më thonë, largohen për shka këtë frikës, jo për shka këtë mundësisë. Ka frikës e në bajtë, të ashtë, a e maj, e qëka në dojnë? Jaj, Allah potë, që në komë, veç më stotë, praktikojë se kur zë zbojtë, veç bojtë në q Dhe mundësit tonë nga njëra Ne mundë me i nëmvlerësu E që Allah dhëtë jo ki mundësit jatë. Për këtë arsujetë, drozër Nësa Allah dhe qka ka obligu Edhe Allah ka kërku dhe qka për neve Edhe vërtetot se Duhet me bo Atërë pa dushim se mundësit egzistojnë Por ne duhet me gjith gudzimin E mjaftu shumë për shuzimin e mundësive Jo me i nëmvlerësu mundësit tonë Nga se atër qdo kush Thotë dhe Allah në a di që duhet me fol sabon po më uçiun sabonë smoj. Jo, sahi me me çfarë me çfarë standardi smunesh? Me, me, me standardin e Dembelis smuna më uçi apo? Po, ama është Dembelia standard? Jo, ata. Jo, jo mua s'më shoj. Pak ijk normal ama pak pa u munu në ka. Pandaj the Allahu xallahu ala të gjitha kërkesat që në e Kasbîn Kur'an janë konformuese, mundash me u largu. Ës mund të smash dhe kjo mundësi të ndruzër dhe kjo regull e bënd të zbatuesh me këtë fej gjdo kodën gjdo ven gjdo kodën gjdo ven nga se din me e gjith mënyrën dhe formën e dur që njerëzit konfën rëthanabe dhe mundësive me e zbatu kërkesin e Allah gjelë dhe gjalu ndër kjo është fej e rahmetit kjo është fej e mundësive kjo është fej e lehtësimeve mirë për jombi bazën e epshit edhe në bëjë bazën e interesit personal, por në bëjë bazën e asoj që Allah Gjallole e ka prema ndrata. Andaj, kjo është kuptimi i rëndësishmi këtja jeti, që, padushim, nëse e kuptujmë drejt këta jetë, në bëjë bazën këtëre pikave, atër padushim se, kemi kuptuar në përësi edhe finë ton, edhe atë që Allah Gjallole e ka kërkuar prej neve. Kjo jetë të nëmruzit ka edhe pika tjera edhe ka dërbi tjera, Mirpohë më shkarr koha e zonit, unë më kaq mjaftuar duke lutur Allahun xham dela wala që gjithmonë na mundson të zbatojmë dhe praktikojmë atë që Allahu ka kërkuar prej neve. Allahu xham dela wala na mundos gjithmontim në rrethana normale në liritë mjaftueshme, në mundësitë mjaftueshme që me zbatoja që Allahu xham dela ka kërkuar prej neve. Me kaq për do fund, Allahu subhanehu ve te sallallahu ala Muhammadin ve ala alihi ve sahbihi sallam taslimen kather.